وأشهد أن محمد نبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا تكن الله وقولوا قولاً سديداً يشله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم Wa syaral umuri muhdasatuhat Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atun walalah Wa kulla zhalalatin finnar A'adhani Allah wa iyaakum minan nar Ma'asyiral muslimin Jama'at salat juma' rahimani Allah wa iyaakum majuma'in Marilah kita senantiasa mensyukuri Segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karyakan pada kita ke atas nikmatnya lah sampai hari ini kita semua masih dimudahkan dalam menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat dari Allah taala pula ma'asyiral muslimin, Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, demikian pula kelapangan yang dengan itu semua jadikan kita berbahagia. Kita merasakan kebahagiaan dan kepuasan serta berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lain ma'ashiral muslimin jamaah salat jumah rahimani warahmatullahi karena itu mari kita selalu syukurinya. dengan terus kita na'am meyakini bahawa semua nikmat datang dari Allah Ta'ala kemudian yang kedua hendaknya lisan kita senantiasa muji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di samping itu hendaknya kita gunakan segala apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan tersebut baik yang berupa harta kesehatan, waktu luang, anak-anak dan keluarga serta berbagai macam fasilitas apapun yang Allah berikan sebagai kenikmatan kepada kita hendaknya kita gunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah hakikat orang yang bersyukur kemudian ma'asyurul muslimin rahimani warahimakumullah dari mimbar ini kami ingin sampaikan nasihat kepada diri kami dan khabar hidup sekalian. Yakni hendaknya setiap kita, setiap Muslim, senantiasa meyakini bahawa sungguhnya setiap manusia, bahkan setiap hamba-hamba Allah Taala, setiap makhluk Allah Taala telah ditetapkan oleh Allah Taala rezekinya. Artinya bahwa Allah telah menentukan rezeki tiap-tiap hambanya dan mereka tidak akan pernah kekurangan sebagaimana kita ma'asyara muslimin ya dengan keyakinan semacam ini sepantasnya kita tidak takut tidak khawatir atas rezeki yang menjadi kebutuhan kita karena semuanya telah ditetapkan telah ditentukan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala menyatakan dalam firman-Nya wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha dan apa saja pun binatang melata yang hidup di muka bumi ini Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menanggung rezekinya Ma'asyur al-musimid Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir Tidak perlu gelisah Tidak perlu takut terhadap masalah rezeki yang kita butuhkan Karena Allah ta'ala telah menjamin setiap kita telah ditentukan rezekinya Akan tetapi ma'asyur al-musimid Untuk mendapatkan rezeki tersebut Tentu kita membutuhkan adanya usaha Tentu membutuhkan yang namanya usaha Dan pekerjaan-pekerjaan yang halal Yang mampu untuk kita laksanakan Apapun bentuknya Selama perkara itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam firmanya di surat Al-Jum'ah Fa'idha qadait Fa'idha qadaitas sholat nah, Fa'idha qudiyatis sholat Fanta syuruh Baiklah kau di atas solat depan tak dan apabila telah ditunaikan solat maka segera hendaknya kalian menyebar ke seluruh penjuru bumi bapa kumin fadilah dan carillah dari karinya Allah subhanahuwataala ini menyebar untuk berusaha bekerja mencari karinya Allah subhanahuwataala wa dzikrullah kafira la ala kum tuflihun dan ingatlah kalian kepada Allah dengan dzikir yang banyak agar kalian semuanya beruntung. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimani wa Maka dalam ayat yang mulia ini menunjukkan Allah perintahkan kita untuk menyebar di muka bumi, dalam rangka untuk berusaha dan bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keutamaan hal tersebut. Di mana untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijaminnya tersebut, tentu membutuhkan adanya wasilah, adanya perantara agar kita bisa mendapatkan rezeki tersebut. Yaitu dengan bekerja dan dengan bekerja Serta berusaha Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan rezeki kepada kita Bahkan Nabi SAW Menjelaskan dalam banyak hadis-hadisnya Tentang keutamaan orang yang Mau berusaha Mau bekerja dengan dirinya sendiri Tanpa menjadi beban bagi orang lain Dan tidak meminta-minta Kepada orang lain Dalam hadis Az-Zubayr bin Awam radiyallahu ta'ala anhu bahwasanya nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda la ayakhudha ahadukum ahbulahu summa yati <tantik> aljabal summa yati aljabal fa yati bi khusmatin ala dhahrihi fa yabee'aha wa yakutha Allah wajhahu khairu lahu min ay hadisnya riwayat al-bukhari rasulullah SAW menyatakan sungguh seseorang yang dia pergi dengan membawa yakni tali Lalu kemudian dia datang ke gunung mencari kayu bakar di hutan-hutan Lalu kemudian dia mendapatkan kayu tersebut dan diikat Lalu diletakkan di atas punggungnya Kemudian dia bawa datangkan ke pasar dan dijual kayu bakar tersebut Kemudian dengan sebab itu dia mendapatkan rezeki Dan Allah membebaskan wajahnya Ya dari meminta-minta dan memuliakan wajahnya tersebut dengan sebab usahannya tersebut maka yang demikian kata Nabi Sallam, "Haililahu min ays al hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, daripada dia mengemis kepada manusia. Aatuhu au manau, yang mana dengan minta-minta itu boleh jadi orang akan memberikan kepadanya atau justru menolaknya. Maka maashirahum simin rahimani warahmatullah. Perhatikan." Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menganjurkan kepada kita Untuk mau berusaha Mau bekerja Untuk menghidupi dan menafkahi diri sendiri Tanpa harus jadi beban bagi orang lain Tanpa harus kita minta-minta pada orang lain Meskipun dengan bekerja ala kadarnya Bekerja apa saja Yang halal baginya Tanpa harus malu Tanpa harus naam Apa? Merasa ledah karenanya Karena itu ma'asurah muslimin Siapapun kita muslimin Baik khususnya para pemuda Ataupun orang-orang yang menginginkan bekerja, maka bekerja apa saja yang dihalakan Allah Subhanahu Wataala. Lalu dengan pekerjaan tersebut dia bisa mencukupi dirinya. Nah, dia dia berusaha untuk tidak menghinakan kepada orang lain dengan minta-minta, maka yang demikian lebih baik. Lebih baik baginya daripada kalau seandainya dia minta-minta pada orang lain dan menjadi beban bagi orang yang lainnya. Bahkan Nabi saw juga menjelaskan. Dalam hadis Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala'an yang diriwatkan Bukhari, bahawa sungguhnya Bekerja itu ma'asurah muslimin Juga sunnahnya para nabi Bahwasannya para nabi mereka juga bekerja Meskipun mereka juga harus berdakwah, Menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umat manusia Tapi mereka pun juga bekerja Sebagai yang disebutkan dalam hadis ini Nabi s.a.w. menyatakan Kana Dawudu alaih salatu wassalam La yakulu illa min amali yadih adalah Nabiullah Daud Beliau tidak makan Kecuali hasil dari usaha Dan jerih tangannya sendiri yaitu dengan upayanya sendiri Beliau bekerja dengan tangannya sendiri Yang dengan itu menghasilkan rezeki Dan dia makan darinya nah, Demikian pula Kata kata Nabi SAW Kana Zakaria Alayhi salatu wasalam Najjarah Bahawa sungguhnya Nabi Zakaria Alayhi salatu wasalam Beliau itu adalah tukang kayu Artinya dia bekerja sebagai tukang kayu dan dengan itu beliau bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, Makamah as-Sirrul Musimin, rahimahni wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sungguhnya, nah, termasuk daripada baris sunnahnya para Nabi dan juga keutamaan yang Allah subhanahu wa taala sediakan kepada kita adalah kita harus berusaha. Harus bekerja Harus bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun kita yakin Rezeki itu sudah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, bahkan orang yang bekerja Dan dengan dia dapat rezeki Dan dia bisa makan dari hasil usaha jerih payahnya sendiri Hal itu lebih baik Hal itu lebih utama Dan diberikan jalan yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW menyatakan Dalam hadis al miqdad Bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW menyatakan "Ma akala ta'aman khayran min ayyakula min amali yadih" wa inna nabiyallahi Daud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amali yadih. Nabi SAW menyatakan, "Tidaklah seseorang makan dengan suatu makanan yang merupakan hasil dari jerih payah tangannya sendiri, hasil dari usaha sendiri, kecuali itu adalah sesungguhnya lebih baik baginya karena termasuk makanan yang paling baik baginya karena sesungguhnya Nabiullah Jauad alaihi wasallam beliau pun juga makan dari hasil usaha jerih payah tangannya sendiri nah wassalamu alaykum rahimani wa rahmatullah maka tentunya hadis-hadis yang mulia ini menggambarkan dan menjelaskan kepada kita Bahawa semuanya Islam atau syariat agama kita ini sangat-sangat menganjurkan kepada kita semua untuk mau berusaha mau bekerja Bukan jadi pengangguran, bukan jadi orang-orang pemalas, bukan jadi orang-orang yang hanya nongkrong ataupun ia berharap belas kasihan dari orang lain. Atau minta-minta pada orang lain dan sebagainya. Kalau sesungguhnya ma'asuram sumin, dengan sebab usaha, dengan sebab bekerja, apapun bentuknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki kepada kita semuanya. Kerana itu ma'asyurah muslimin Hadis ini juga menunjukkan kepada kita Bahawa semuanya pekerjaan apapun Selama itu perkara yang dihalalkan Dalam syariat agama kita ini Adalah perkara yang lebih baik Perkara yang paling baik Apapun bentuk pekerjaan kita Apakah kita menjadi pegawai Apakah kita menjadi tentara kita menjadi apa saja Bahkan penjual, penjual, pedagang Atau penarik beca Apa-apapun saja namanya pekerjaan Penjual dan seterusnya Naam Maka itu semua adalah perkara yang mulia dan tidak ada pekerjaan yang hina, tidak ada pekerjaan yang rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang yang mencari kayu bakar, lalu kemudian diikat di atas punggungnya capek dan lelah, kemudian dia jual di pasar dan darinya dia bisa mendapatkan rezeki untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi keluarganya. Maka tentu ilmu baik baginya daripada minta-minta kepada orang yang selainnya. Karena itu, maaf syairul muslimin rahimahni Para pemuda, tidak ada alasan bagi kita, bagi kalian semuanya, untuk bermalas-malasan, menjadi pengangguran, menjadi orang-orang yang menjadi beban bagi penderitaan orang lain. Karena itu, kita harus bekerja, berusaha, semampu kita. Jangan kita menjadi peminta-minta atau orang yang hanya menggantungkan dari belas kasih orang lain, dari orang tuanya, dari mertuanya, atau dari siapa saja yang tidak. Namm dia tidak bekerja dengannya. Oleh karena itu, Orang yang suka minta-minta ini diancam oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling hina di akhirat nanti. Naam disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an huma Nabi SAW alaihi wasallam menyatakan la tazalul mas'alata bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa biwajhi mus'atul ahmin. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyatakan Maka seseorang akan senantiasa dan terus-menerus Memis minta-minta pada orang lain Sampai nanti di hari kiamat Dia akan menghadap kepada Allah Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu SWT Dalam keadaan wajahnya tanpa sepotong daging pun Nah, perhatikan Menunjukkan hinanya, rendahnya orang yang suka minta-minta Kepada orang lain Sampai-sampai di hari kiamat Dia akan berjumpa dengan Allah Dalam keadaan yang paling jelek Paling hina Yang tidak ada di wajahnya sepotong daging pun Nah, demikian pula dalam hadis yang Nabi yang lainnya asalallam dari ibnu Umar pula yang dilibatkan mabohar yang Muslim. Nabi saw juga menyatakan, "An Na Rasulullah saw kata, 'Wahyu Al Mimbar, Wadzhar Sodakah, Wataghfuf Anil Masaleh'. Pernah suatu hari Nabi saw berkhutbah di atas mimbarnya. Beliau menyebut nyebut tentang sodakah atau keutamaan sodakah dan juga keutamaan orang yang menjaga dirinya dari minta minta Maka kemudian beliau mengatakan. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Balal yadul ulya hiyal munfiqah. Maksudnya tangan yang di atas adalah orang yang berinfak, orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi pada orang lain. Was sufla hiyal mas'ilah. Adapun yang dimaksud dengan tangan yang di bawah adalah orang yang suka minta-minta. Maka Rasulullah mengatakan yang di atas tangan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tunjukkan rendahnya. Hinanya orang yang suka minta-minta. Nah, melekatkan itu mahasurah simin. Jilat sepantasnya seorang muslim. Hanya menjadi peminta-minta. Pemalas. Tidak mau menjadi orang yang berusaha. Apapun bentuk pekerjaannya. Apapun bentuk usahanya. Jangan merasa hina. Jangan merasa rendah. Jangan merasa. Ya'ni... Naam rendah di mata orang lain Tidak Justru ini adalah perkara yang mulia di sisi agama Nah oleh karena itu simin. Nah justru orang yang suka minta-minta Dan semakin banyak dia minta minta Tanpa kebutuhan Tanpa perkara yang berurot Maka yang demikian diancam Bahwa Orang yang minta-minta Sesungguhnya hakikatnya adalah Dia menambah dan berbanyak api neraka baginya Saya sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW juga menyatakan Yang diwetakan Islam Muslim dalam sahihnya. Man sa'alannasa taqassara fa inna ma yasalu jamra barang siapa banyak meminta-minta kepada manusia tanpa tentunya tanpa perkara darurat tanpa perkara yang dibutuhkan tapi dia suka minta-minta ngemis terus kepada manusia ya nah maka sungguh jahjatnya dia telah meminta dan berbanyak api neraka baginya fa yasqil aw yastaqsil Maka terserah silakan dia memper sedikitnya Atau justru merbanyaknya Maksudnya apa? Yakni jika seseorang semakin banyak meminta-minta kepada manusia tanpa kebutuhan Tanpa berkah darurat, Maka berarti sama hakikatnya Dia telah memperbanyak api neraka pada dirinya Sebaliknya orang yang naam menedikitkannya Maka akan sedikit pula Tapi orang yang selamat Orang yang menjauhkan diri dari minta-minta Dia akan selamat dari atas neraka Nah oleh karena itu simin. Mari kita bersungguh-sungguh di Dalam hidup ini. Naam, sebagaimana yang disyariatkan dalam agama kita. Tetap, sebagai seorang muslim kita harus mulia. Mulia dengan hasil jerih payah kita sendiri. Mulia dengan usaha tangan kita sendiri. Mulia dengan usaha kita sendiri. Apapun bentuk pekerjaan kita. Jangan merasa hina. Jangan merasa rendah. Naam, meskipun mungkin di mata manusia. Mereka lebih naam, lebih ingin kemuliaan itu diukur dengan banyaknya harta. Banyaknya gajinya. Punya kendaraan dan sebagainya. Tidak sesungguhnya pekerjaan apapun bahkan Nabi mengatakan orang yang mencari kayu bakar di hutan, ya dan mengangkutnya setelah dijualnya, dahulunya di cari makan dengannya maka itu lebih baik dan masa pekerjaan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Daripada orang yang minta-minta Kali -minta. itu ma'asir wa muslimin Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengurniakan kepada kita Kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Kemudian juga berusaha, bekerja Naam apapun bentuknya Selama itu perkara yang halal Dan itu di Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan itu kita mulia di dunia Maupun di akhirat nanti Wallahu Wallahu'alamu bisawak <tuh> Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Meminta-minta adalah perkara yang tercela. Perkara yang tidak pantas bagi seorang muslim. Maka sepantasnya harus menghindar, harus menjauhi bahkan hendak seorang muslim mau bersungguh-sungguh berusaha, bekerja Walaupun bentuknya tanpa harus minta-minta kepada orang lain. Namun perlu diketahui ma'asur wa muslimin. Tidak ternyata tidak semua minta-minta itu tercela. Di sana ada yang dibolehkan dalam agama kita. Namun hanya sebatas perkara yang dibolehkan ini saja. Selain itu semua hukum asalnya adalah tercela Dan dilarang diharamkan dalam agama kita. Nah minta-minta yang dibolehkan adalah karena terpaksa. Saya disebutkan dalam hadis Qabi Soh bin Al-Mukhariq. Rahimah Diam Allah Taalaan, bahasanya Nabi SAW pernah menyatakan, Innal masala la tahillu illa li ahadil salasa. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan, alias haram. Hukumnya kecuali atas tiga salah satu dari tiga golongan. Berarti Minta-minta itu hukumnya tidak halal, iaitu yani, alias haram. Hukumnya kecuali bagi salah satu dari tiga orang, tiga golongan, dan doa perinciannya dalam hadis yang panjang. Di antaranya adalah Yang ini pertama orang-orang Yang mempunyai beban tanggungan Hutang Terutama hutang bisa bililah, Ataupun karena hutang yang benar-benar banyak sekali yang Maka kemudian dia sudah berusaha membayarnya dan belum mampu Dan semakin banyak hutangnya Nah maka Orang yang demikian Boleh baginya minta-minta dalam arti dia meminta bantuan orang lain Untuk Bayar hutang dan tanggungannya lebih-lebih hutang bagi mereka yang Berjihad visabilillah Atau untuk menanggung beban Visabilillah dan seterusnya Maka tentunya orang-orang yang menanggung Tanggungan hutang yang banyak dalam hal ini Maka mereka boleh untuk dibantu Ditolong dan boleh baginya minta-minta Sekedar hajatnya untuk bisa membayar Nah tanggungannya tersebut Nah ini semua dilakukan dengan terpaksa Seperti itu Maka nah, kalau sudah kebutuhannya selesai Utangnya terlunas, terbayar dan sebagainya Maka segera dia berhenti Tidak boleh terus menerus minta-minta Nah, ini semua karena terpaksa Kemudian yang kedua Disebutkan dalam hadis tersebut Orang-orang yang tertimpa bencana Entah itu bencana, banjir, longsor, kebakaran Atau apa saja Sehingga hartanya ludes Hartanya habis Terpaksa dia boleh dalam keadaan seperti ini Minta-minta Meminta bantuan orang lain untuk mencukupi Naam kebutuhannya Sekedar memenuhi kebutuhannya Selama dia tidak sampai kelaparan Ataupun kehujanan dan seterusnya Nah, maka dia boleh minta-minta Dalam keadaan terpaksa semacam ini Ini pun sekedar kebutuhannya saja Nah, kalau sudah tercukupi kembali Maka tidak boleh lagi dia minta-minta Kemudian yang ketiga adalah orang Yang naam Di apa ini Mengalami kemiskinan yang amat sangat Orang-orang yang mengalami kemiskinan yang amat sangat Sehingga betul-betul Untuk makan saya susah Untuk kehidupannya keluarga Ini juga sangat-sangat susah Nah, maka orang yang demikian dibolehkan, Itu pun juga sebatas kebutuhan yang saja Oleh kerana itu Muslimin Kata Rasulullah Sallam di akhir hadis tersebut Maka selain dari tiga golongan Tidak boleh dan haram Hukumnya meminta-minta Naam, karena Nabi SAW alaihi wasallam mengingatkan, la tazalul mas'alatu na' bi ahadikum hatta yalqa Allah Ta'ala wa laisa fi Orang atau seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, ya yes, sampai-sampai nanti pada hari kiamat, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong daging pun maka siapapun yang minta-minta tanpa ada kebutuhan tanpa ada perkara yang darurat yang mengharuskan dia melakukan itu tidak boleh apapun alasannya termasuk dalam perkara ini muslimin, orang yang meminta-minta atas nama dakwah ya, meminta-minta ngemis, ngemis di jalan-jalan ngemis di rumah-rumah ngekok pintunya orang nah meskipun kelihatan atas nama dakwah atas nama bangunan masjid dengan penduduk pesantren pengajian apa-apa saja kalau minta-minta Atas nama dakwah Ini banyak sekali terjadi Bahkan terkadang ada seorang da'i atau ustaz Yang dia minta-minta ngemis kepada jamaahnya Untuk menanggung dirinya dan sebagainya Ini air Ini hina semacam ini Minta-minta tapi atas nama dakwah Ini tak boleh Nah, oleh kerana itu ma'asulullah muslimin Untuk kepentingan dakwah tidak selayaknya Harus dicari dengan cara minta-minta semacam ini Karena sungguhnya Meminta-minta alias ngemis Apapun bentuknya adalah haram hukumnya Adalah haram hukumnya Nah, maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita sebagai seorang muslim harus saling ta'awun, tolong-menolong, membantu untuk menjalankan dakwah, jangan sampai mereka minta-minta. Untuk umat masjid agar terpenuhi kebutuhan masjid ini juga harus ta'awun, ada kesadaran dari kaum muslimin yang diberikan harta untuk membantunya, Tanpa harus mereka para pengurusnya minta-minta kepada kita. Nah, hadirin itu ma'asyiral muslimin rahimaniyatullah. Kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang punya harta, kepada orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anda pun jangan sampai kita bermalas-malas untuk Jangan sampai kemudian kita enggan bersodakoh, menunggu orang datang, ngemis kepada kita baru kita meminta. Itu pun dengan tumel, gerundel dan sebagainya. Ini enggak boleh. Oleh kerana itu maklum ingat, orang yang bersodakoh, orang yang banyak berinfak dan bersodakoh tidak akan rugi dia. Bahkan sodakoh yang kita lakukan Bisa menghalangi dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW ingatkan kita walau bi Takutlah kalian dari api neraka Meskipun kalian berinfak Bersodakoh dengan separuh huji korma Perhatikan Korma itu juga kecil, separuh lagi tambah kecil Maka kata Nabi kalau saja kita infak meskipun dengan separuh biji kurma ikhlas karena Allah taala itu akan bisa menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan kita, ittaqul nar walau bi syikqit tamrah. Takutlah kalian dari api neraka meskipun kalian berinfak bersedekah dengan sesuatu yang sangat kecil yang sepele. Maka jangan merasa hina untuk bersedekah meskipun cuma 2000, 3000, 10000. Jangan jangan merasa hina itu bermanfaat dan bahkan bisa akan mendapat kita di hadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula Nabi SAW juga mengingatkan pada hadis yang lain, anfiq, anfiq ya bna adam, berinfaklah kalian wahai anak Adam, wahai manusia, yunfaq alaik, niscaya Allah akan memberikan nafkah kepada kalian. Yani orang yang berinfak, orang yang bersedekah akan dijamin rezekinya oleh Allah taala, bahkan dikembalikan dan ditambah lebih banyak daripada apa yang dia keluarkan. Nah, Karena itu dalam hadis yang lain pula Nabi mengatakan Maka sodakoh itu Tidak akan mengurangi harta benda Sadaqah tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan semakin bertambah barokahnya, bertambah jumlahnya, dan seterusnya. Coba buktikan. Orang-orang yang banyak sadaqah, orang-orang yang banyak berinfak, mereka adalah orang yang dijamin terus, bersumber terus rezekinya. Masya Allah. Perhatikan sama astronomi. Oleh karena itu, jangan kita malas. Orang-orang yang kaya, jangan malas berinfak, Jangan malas bersadaqah. Untuk kepentingan da'wah, untuk kepentingan jihad, untuk keperluan bersama Allah. Nah, itu lebih utama. Dan bahkan Allah akan berikan kebaikan kepada kita yang banyak kare domasram muslimin orang yang tidak boleh minta-minta jangan minta-minta dan orang yang kaya jangan bakhil jangan medit terus harus bekerjasama orang-orang muslim orang-orang miskin orang-orang yang butuhkan bantuan dibantu tanpa harus minta-minta kita berikan hak mereka harta kita yang kita punya harta kita yang banyak pada pada pada, pada harta kita itu ada hak mereka orang-orang miskin anak-anak yatim janda-janda yang butuhkan harta dan seterusnya maka muslimin harus saling taubat dalam perkara ini. Karena itu maaf syaikh Romsimin rahimahni warahmatullah. Maka inilah nasihat yang bisa kami sampaikan pada khutbah kali ini. Intinya adalah bahawa kami mengajak bagi kami yang sekalian untuk na. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh bekerja, berusaha apapun bentuk usaha kita yang halal selama itu halal. Na, maka meskipun nampak sepele dan kecil, tetap itu adalah perkara mulia dari Taala. Dan bagi mereka yang diberikan Sebagai orang-orang yang bekerja yang nampaknya dianggap hina, jangan merasa hina. Kita jadi misalnya penjual makanan, penjual mainan atau sebagai orang yang misalnya tukang becak, jual air ataupun jual sayur atau apa saja yang kelihatannya rendah di manusia. Enggak, itu tidak rendah. Itu tidak hina. Kayu mulia insyaallah taala. Karena itu jangan merasa hina Karena itu Nah Tidak mudah ada kita semangat Bekerja Karena Allah yang itu semua akan bisa Nah menghalang kita Dari kehinaan di dunia maupun di akhirat Dan jangan sampai kita minta-minta Wallahu Wallahu'alam Itulah yang bisa Akan disampaikan Sebagai nasihat Untuk kami dan berakhir sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Dan terakhir Mari kita berdoa Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita Untuk senara bekerja, berusaha Dan beribadah kepada Allah Sampai akhir hayat kita nanti A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma gfirlana dhunubana Wa israfana fi amrina Wa thabbit aqdamana Wa ansurna ala al kafirin رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ishmat wa amrina wa aslih lana dunyana lana lati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana lana lati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar rabbana atina min ladunka rahman wa lana min amrina rashada rabbana atina fitnatan hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar Wa sallallahu anabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillah rabbil wa ayatul majma'in. Subhanahu wa alamliki. Shadu an la ilaha ila anta astaghfiruka. Wa aku bu alhamdulillah. Wa alhamdulillah.